Yon vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun na falënderojmë dhe vetëm prej Ti falë dhe udzim kërkojmë ndërsa salavat dhe selamut të mirat e zotit në pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mishok dheti besnik mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Me ndruar në me zot, ne do vazhdojmë pas një shkopuje të një lexhiratës se si ne patëm në lexhiratën e kaluar duke e përmbush edhe me një legjerat emrin e Zotit të barë kjovetjala El Alim i dishëm dhe se ne ka përmenjë Zotit jonë të barë kjovetjala në Quran përmendëm në legjeratën e kaluar dhe më dhëmër të emrit e Zotit gjelë gjelëluhu El Alim i gjithë dishëm se këj emr është palca e emrave të Zotit të barë kjovetjala dhe përmendëm se në Quran këj emr vjen në shumë kontekste dhe më dhëmër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 e asë pa dhija, e asë që dhijen nuk e ka morë për dikuj tjetër. Pro kjo është Allahu Subhanehu vëtjala. Të ndërrua, lezër, shpesher, kër i shpjegojnë a gjërat fetare, Kur'an, Hadith, Eksumerat, gjejmë do njëherë se njërëzit e kuptojnë të mbrapsht fotografiën, projekthejnë komplet nga ona tjetër, jo ashtu si që ka thënë Allahu të bare kjo vëtjala. Dhe për këto ka disa preharsive, unë do ta përmend sot vetëm një prej preharsive, të cilën e kanë përmendëni njëri prej dietarëve të mëlloj të Shafeive, Ali al-Mawardi, në librin e tij të njohur Adabu ad-Dini wa ad-Dunya, në librin e mall të së nëgatit, thuaj kë dietar është i mall për dietarët e mëlloj, ka dhënë për probleme më të mëlloja, që njeriu të formohet në strukturën e duhur, të së në don Zoti Onjallahu ala, dhe don mendimet e tij ti krijon formën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 Pejgamberi sallallahu aleyhi وسلآم është hak, është një hadith hak, duhet me pas neutralizëm. Madje kë ndodh që në neutralizëm nëse mungon, do do të reflekton edhe në trajtimin e argumenteve. Derrisa këo shkon aq lart saçi si ka ndollë zër njerëzve, për shembull, sa për ta ilustruar. Ndoll për shembull një hadith transmetohet nga pejgamberi sallallahu aleyhi وسلآم. Ndoll jo te dietar të mdhëj të asaj kategorie imam Po ndohë, do monë, në periferi dikun, që dikush, për qemu, në trajtime një hadithi, nësë aje hadith, për qemu, japë me i sharat nga ajo që ka aje beson para prakisht, do të ketë nëzitjet të thotë hadithi është i vërtet. Do, mon, do të ketë një loj shtytësi që ta gjeni një vegëll e një mjetë e një arsujet për të thonë se këja hadith është i vërtet. Dhe dalimi me zdietarve të, të sëllet i qasën me studim para donon pa pa çein paraprakisht me ndonjë mendim cili është është ajo se edhe nëse një hadith endihmon, no, mirë, itali, isa, vazhazam, e ndihmon, do supozojmë se është hadith i pejgamberit aleyhis sallam, e ndihmon atë që avëson këy, çfarë ndodh? Ata thonë jo, megjithëse kjo na ndihmon neve, hadith është i dobët. Hadithi është i dobët. As lart vetë kanë shkuar dietar të kët mesele, sa si shejhu alislam timi, duke e folur për meselen. Imani është fjalë dhe veprë. O nuk është vetë në fantazi, nuk është vetë në përkatsi, nuk është vetë në fjalë, muhabbet Po fjalë dhe vepër, duhet punë për me vërtetu imanin Në diskutime si për, përmenë në disa prej ulemave Tësët kanë përmenë një hadit nga pengamberi a.s. Se ka thonë pengamberi a.s. Imanin është fjalë dhe vepër Kështu, fjalë dhe vepër Që i khlusa më të mië reagon Thotë edhefë se kjo është fjala jonë që Po çket fjalë se ka thënë shtuf Peygamberi Alayhis Sallallahu Alaihi Wasallam. O Alaihis Sallallahu Alaihi Wasallam nuk ka shprehë ndonjëherë në, në fjalët e tij, domthonë el imanu qaulun uamal. Fia imani është fjalë dhe veprë. Dhe shikova zaket, domthonë këtë ciltersi në mën, këtë tërsin, trajtimin e çështjeve. Shikosh ka thotë, kjo fjalë është besimi jonë dhe me këtë miqsohemi dhe armiqsohemi në kuptimin e se imani është fjalë dhe veprë. Megjithatë, s'ka thon Peygamberi Sallallahu Alaihi Wasallam kështu. Andoj dë njerë, dhe zërë për ti trajtuet vërtetat Duhet besimtari me pas një loj Qiltërsi e dhe sinceriteti Andoj Zotë i onë të bare kjo vëtjara Këri ka përshkujt mohusit në Kur'an Nuk i përshkun vetëm me emë në mohuës Përshemë këri përmendë Allah Kefirin, kefirun Laju minun Nuk besojnë Mohojnë A është vetëm këtë Tipar i qafirave? Jo Në Kur'an e gjenë tipar qafirave Cile ashtë Ha? Je këdhibun Rejn E qëko lidhë kjo rejna me kufrin Po nuk e ka qut e kufri pos rejna E gjenë në Kur'an Qëfar E thëm Ose e thim Ose do më dhënë Që i shkon më katit vet Qefit vet për shtati E gjenë në Kur'an Se i përshkun Allahu gjelat qafirat për shemull Fesikim Fesikim Të prisht Dhe qëko të boje kjo me Me kufrin, ko të bojë shumë dhe zërë Nga sa ajo që ka ja ka bo po ata me mohuë një, një gjë O shtë dhe ajo trajtimi se si, si a ka Si a ka bo po ata Andaj Allah u gjekur e ka përmin gjenemin Herë ka thonë kjo është të pia e qafirave E herë ka thonë Më thuen, li, mu të keb birim Gjenemi është vend i qafirave Na jetë e tjera ka thonë Vend i mendjem dhejive Sepse cilsia me Afërt e qafiri cilja Mëndjem odhësia çdo pengë nga mbi aleysselatu selam adin se ka një muslimani nëse në zemrën në e njeriu gjindet sa grimca e atomit kokrëth thërmis më dvolë e kibrit ai sinje jannet ne nuk kurë lejmë këtë hadith e lexojmë me freski me komoditet nën në klimë e kët rregull është por sepse jam këta ja ka thonë sahabëve këta e ja kanë thonë sahabët në nëse në zemrën e njëri pyuje ekziston sa pak kibër sa sa kokra më e vogël e helve A, a detë raki kët pjesa jo. Na e kenë kët pjesa po jo. Na kërta trajtimin që ai kenë mbrapsht, ça ti thët, oh Ahmeti. O never ne nuk e kemi panin vërtet, sepse ka një mbrapshti në zemrat, në zemrat tona. Andaj kët themor vezor, na lidhë shumë madje vetëm me besimin në Zotin te barekehu te ala. Dhe për këtë themor, thash nuk ka mundësi me fol shumë xherat nga senai domi dëshirojmë me kalun në çdo në një xherat nga ismi i Zotit Xhel Xelalu por për këtë emër El Alim do të kthehemi në fund këtij vargu nëse na mucën Allahu Xhelalu kur flasim për ateizmin për ata që di mohojnë emrin e Zotit Xhel Xelalu de kur do flasim atje prapë do të kthehemi tek emri i Dishën sepse këtë keni univers vëllazër çka argumenton por një dije të madhe ai cili më ka kriju neve vëllazër Ajo shumë i dishëm Ajo i cili neve ne ka mundësu me folë dhe me pa dhe me dëgju dhe me kalkulue Ajo është një, një i dishëm i cili s'ki mundësia s'kur me kap Se sa din Allahu Subhanehu vëtjarë Andëveze kjo është një premis që kur ti qasëm i gjërave Zduhet me pasë mëndim para prak Nuk duhet me pasë mëndim para prak Apo nëse kej mëndim para prak me pasë rezerë të mundshme Që me pa një të vërtejtë ashtu që është Me pas një rezerë të mundshme Që me lanë apsir Me pa edhe ndryshe Me pa edhe ndryshe E përmendu vëzër në ligjëratën e kaluar Se emri Elm Qka të mundan në gjuna rabe Kanë ndryshu e të mund shprej e të ulemave Se si me definu e Por se maja aferta është Njohja e një gjëje Në realitetin e vetë është dije Njohja E një gjëje në realitetin e vetë Kjo është mikrofon Kjo është gotë, kjo është ujë, kjo është elmë. Bro, na jemi të bindur me kreta faktë dhe sëtë nuk pranojnë mu diskutua dhe edhe nëse vendosën prova se kjo është gotë dhe ujë, kjo tavolinë, kjo elmë. Ai cili nuk e dinë janë dëllojë, po ai cili është në kondërë të një randë. Ai ose se dihi qka është, që më i thejmi qka është që kjo do të se dihi. Kësa i thë një randës e thjeshtë. Nëse i thot por shemu e, e pyesim na çka është tavolina, dikush po po që s'ka pa kur tavolinë, mirë pojo njoftuë gabimisht për tavolinën, edhe ty e pyet çka kjo? Për tavolinën? Hajde të bëshëm shtrat. Ti çai thua? Ti ignoranca në kit komplikuame. Pse? Se e keni një gjykim paraprak për këtë. Në kjo është ignoranca e komplikuar. Kjo është sa për ta çarsuaj çka është elmi dhe çka është ignoranca. Dhe përmendëm se për Allahun te barekehu tala, çfarë vjen elmi? aitelidin xhosan por çdojë çdo sen çka e ka kriju kre çka ka qot buaje me ta e di kjo është domon hapi i par e din Allah, u gjeleba, për gjdo krijez, çka i din alo u jlevat por çdo kris çka i përgatasoj jo vetë kaç çka i duhet asaj çka i duhet për të jetuar dhe për të mbijetuar jo vetë kaç në raport me të tjera Një, në raport me të tjera por çim u shikoje universin vëllezër këto është me la juma el këto është me la juma el Për shemblë, Allah u gjithë në strukturën e njëriut e ka të regu ilmin të cilin shka mundësi. Për shemblë, gjdoj intervenim në trupin e njëriut me diçka, do mundë, qka është e, dore njëriut e, e nga dalson procesin. E nga dalson procesin. Për shemblë, dikuj të filon i dopsohet veshë dhe pasaj intervenon me mjekë. A e ka njëtë dëgjimin sikur që e ka të në Allah u gjithë lëvala? Jo.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 që duhet mi qarkullu e për tu, për dnejt i shnosh për e tyre cile hësht se siri e ka, do mëhën atë pëlhurën e cile e mbanë, sirin qëmëthol djetarë kur kam përmen elmi në Zotit, të farë kanë dhënë kanë dhënë, shiko vetë, se, vetë kriimi që të shë kjo është, do mëhënë, pa diskutushme që të shë po shiko dhe vetë formatin Allah u ka kriunë si reagime nda i gjdo për pengusi ose diçkaj e qka mundohet përshimu me e dëmtuhe Kini po, sa të dojë voglë mu kanë kur të fillojë dhe nësi qka banë syri të jetë ti alarmë ej, reago reago si diçkaj mu e sa të më la rahat apo? dhe ti me njerë reagon me e kapë me pinëtet atë voglën se ka dios, nuk shivën do shta mirë po ti të pengon këtë reagim, si kur më stakisht të syri mo të ishë prishë se shumë gjësha çarkullojn prej mbetjeve dhe daljeve të cilat përdorën univers e dantanë shyrin e dantanë shyrin mirpo shyrri i pastron ato veshë njëjtë apo veshë nye po shem mbledh mbledh një pjesë mbledh një pjesë e mbetjes për ta rrit palcën e kujna për ta rrit palcën e, e veshë marrë juon çigo allow you to help a couple you on por me fol dhe por me ngron apo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 Uh, furnizu me lojet ndryshmet langjeve, jove qka të cilat i përshtatën ha i, i përshtatën asajt që ka e merë për mja përshtat asajt që ka shkom poshtë që u t'i e merë në zetë reagoj në mini herë për me ftof langjet e gojes që ti mos qoj që di shkatje poshtë e të më tonë dhe zërkit kjo a bo me ilmë së bo me gjelë me dhënë, shka nduhet mu ki langi gojes të pështimat, apo t'hat buka Apo do mos me mos me u dëmtu. Allahu ka vendosur lëndje, nëse e marr shumë të ftoft, çka i ndodh? Shpejt endsein. Apo ekstremal. A do bëjmë kaq para me injo ta? A kini pa për shembu tani, ket nzat, na po shlim frymën, lule klima, po sfal, apo fry, do një njerëz i shumë e dor, apo? Domthon ta, ta ta ta zhvendose frymën andaj këndeçet tha ditën. Çka ndodh vezë dimrit me të njëjtën frymë nxajesh? Një bë kërë fri njeri dur Po që e të po Jam dundze Një të fri Më Allahu Gjellandimër e ban mundze Verës Muftok Kjo raporti A dhe ka nëndjetar Gjësa që ka kriju Zoti E din që ka i duhet Kretë komplet Edhe në raport me tjetërën Raport me Me tjetërën Por që më shikoj kafshet I ka kriju Allahu Gjellandimër Dhe ka instalu të ta qfar Të kafshet shtë pjake Ka instalu Qecin Mësme dëmtu tijet Shë mu të i shkon të lopa E se në nuk shkojna Se smirëmi me lop Por pengamart janë morën vezër me lop Kjo Kjitë qitetrimi falsë Në ka po njërzve Në këpaz gurdip i gjerëve Pengamart se më ka thonë qdo Pengamart akon që o ban ja, Sot njërzit hikim pideleve Po du një jam qitetar Kjo qitetar është Ote janë morën me deve, me dele, me lop Ibrahimi Ali Sram Ketë Palestina me lop të tina u kam Ali Isalatu Sram Kan doveza. Shkon te lopa dhe ti don me havur çumshin. Apo shiga lav vezaja kot takat, nit lëvizme ti si jmo. Nit lëvizme nuk je. Por Allah e ka çetsua, e ka çetsua shumë, edhe ti e merr at çka do, edhe bile bile mund ush mi mshua çka do të më bë. Ai do rrit çeto. Kjo po me elma më gjel. Shigo tin if mid vogul den yarzen në an shtron. Chuive i thu, ai nuk shuhun. Se se ki nuk ka lop. Ki ka ato ego te veta. Pas vjet i ban fëmia, thu bollmo, nuk boll. Çka kimi vao? A ndodazë kethë qe ao bome el? Ma el mo bao. Ka qoftë e gërra, Allahu i ka instaluar çet të rri ndikon ku ka njerëz. Para më ndodhëse. Gjithatë egërsi e ka, nuk i përshtatet ku ka njerëz. Dhe madhe hinle zonë. Në zonë para gërsirat. Allahu te gërsirat ka vendosur një instikt ku ka grumëdh njerëzve çurrihet. Të trishtohen për grumit njerëzve. Gjini pa përshimu Shpashar dalë një arush Atje e një arush dikun E po pësë rinë më sheft ato Kush i ka thonë asoj rriqëtu Shqimu më në hineve në më haveser Shka në ban Në dërsa të mbis me ajo I mbit do Rriqës dof mi I sakaton Po dhe të mdoj Që ka bo që në kafshën e egr Me pas ajo Në mon ajo mu tut për njërzve Ajo rëna realisht Kje kemi më dopët se ato Tas leona me kapërci që njëna Por Allahu je lek ka vendos, kur shih në njerz mu gurdit. Çonë, ç ti më flet rahat. Ti më flet me flet rahat. Këret jo dhe se çka thon Ibn Qayyim al-Juzeyhi thot, nuk e ka kriju krijesën vetëm me ditë, po edhe raportin. Kjo është më ransi raportin ai zonë. Unë raport me me njëri tjetrin. Kjo është ajo çka e kanë vënë diëtar për ilmin të kjo e Allahut te bareke ve teala. Dhe zënëve na kanë bë dit saberim seeing with Thomson që lidhëra të përmendin, dit saberim për seeing, por mbrendat kërm seeing vezer do të ketër e disa prej kunder përgjigjeve të gjdo grupi cili ka deviju në kuptimin e emri të Allahu Gjelal El Alim për qka këse emri El Alim lidhët me emrin e Zotit djetarë kërë kanë forë për emrin e El Alim kanë bo shumë demante refuzime të bindjeve të gabuara ndoshta edhe të kufrit dhe mëkatit dhe rëbelimin dhe Zotit Gjelal prej të tërën ma e ndjeshme cila është vëzër kaderit Ma injesh me emrin e Zotit i diçme ka deri. Sepse dia e Zotit lidh me qaderin. Gjini mos thot a e ka shkruajt, as nuk ka shkruajt. Gjini mos, atë besimtar gjë ndot. O jo çysh kështash. A e ka shkruajt sa ka shkruajt. Këtë tove zor i kanë shpjeguar dietar në hin e emrit Allahu Xhela, el, el Alim. Msimi më i parë thezë se e kanë dhën dietar nga msimet e Zotit, nga gjësimet e emrit të Zotit te bare kio taala, el Alim. Kanë thanë, vërtëtimi, i plotë, pra konfirmimi, i plotë, i ilmit të Allahu Gjellë Gjellalu hu, të përsosur gjithë për fëshirës, i panë gjajshëm më ndë një ilmë. Edhe një, kjo është mësimi, kjo lidhët edhe me besimi, si, si duhet të kemi për ilmin Allahu Gjellu Hala. Pra ne dhe besojnë për Allahum, e nga mërë që su besojnë? Se Allahum ka ilmë gjithë për fëshirës. Çdo mendonje të përfshirës pa përjashtim. S'ka diçka që mund ta mundit ai se di. Hasha, mo no, nuk ekziston. Kjo është e para. Ilmi ti është i përsosur. Po nuk ja din veçëm emrin. Gjithçka di për ta. Dhe në raport. Dhe këtra këtë ilm si të Allahut se ka kurgush. Këto janë veçan shtyllat e besimit në Allahun te Bareke u Taala. Dhe për ta do të thënë ka shumë prej prej ajeteve që di përmenë disa prej Vetëore, në surën po, ajeti 98 të, të Allahu xhele xelaluh dhe shikoni vëse konteksti. Konteksti i ilmit Allahut këtaj ajeti, kush don mundet me shikoj atje mushafa apo në telefon, surja 20, ajeti 98, shikoni çfarë konteksti Allah po hon ilmin e tij. Në kontekstin e Zot. Sa Allahu xhele xelaluha, inna ma ilahukumullahu alladhi la ilaha illa huva. Fortë Zoti juaj Shemriton ku ka Zoti adhuruar. Ës vetëm Allah. Ës vetëm Allah. La ilahe illa huwa. S'ka Zot tjetër me merit posatida. Shikoj tani, "Wasi'a kull shay'in ilma." Wasi'a kull shay'in ilma. Kjo shprehje, po, kush fam e dim past gjun arabë, e kupton se kjo shprehje ka ardë në majën e porosmoslis. Wasi'a kull shay'in ilma. Gjdo sen që ka egziston, ha, u esi a ilme. Që ka të egzistoje, ha, mësë gjohan i shka mundet me egzistu, ilme a jeti, për ta. Dhe më donë, nëse mërë që ta, edhe e copton, e copton. A po, a jemi nga të bindur, se këtu ka të një shka nësë dina? Po, bindur, në jemi të bindur, më së të qojë i dorën, diku që të thotë, të të të të të të të të të të të të të të Këtu ka dishka që ku të nëzirë me në hajde që kjo që farë roli ka Thotë, së di vëlla Unë di që mikrofon a matë Që kjo që farë roli ka, nuk e di Nëse e merë një sanë edhe matë komplikum E merë një telefon a një kompiter Edhe dikush e nëzirë prej aty një pjesë Thotë, që kjo që ka ashtë Që farë roli ka këtu U thotë, së di Unë di veç me bërdor këtu këtë i kompletum Allah u gjitha që ka thotë Që ka të egzistoje Që nëse çmontohet komplet keti komel subhanallahu ve taala nëse çmontohet keni pavëse për me kuptu këtë keni pavë diçka për shemund të blein do që kur i ej vogël është ky instikti do këtë e ka përmend psikologët prej prej shenjave të inteligjencës së një fëmije se ka lindur natyrshmëri e cila domon ka ta një tani takat të mençuris më dalluar është se i merr se i ndalli çmonton por për ja la mëter ku është ka fëmij ta mulë më për të cilë Apo tjere di përvejtën tane Kur, kur tje ishi vogë Nëse i të shmonton gjërat Alamet i menqurisësht Von ti të intereson mrejna që ka Këni pa dhe zë kur e të shmonton Të i dini që ka Gjitë mund dërnë nga një shtraf Tëjpër Thu që gjështë ashtë E Allah u gjitha shka thotë Qëka të egzistoje E këtaj ku duhet Këtu nuk po foli në dhe zë për për një qësi O sa për të ilustruhe Univerzit vla A disa ka universit A disa ka universit Hin për qembul Hin për qembul Shiko kontinentet Oceanet Vesh që aty shaka Ka pështë të cilat Nuk ja udi në emri njërëzir Përshimu ka prej pre gjërave të cilat Janë vendosi emr I pari kushka shku që aty Pse, këtë do të shpudim që me qujtë këta E kimi pa të re A dhe para mdo dhe shaka kriju Allah u gjela Zdijas me qujtë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 O Zotë Jon, wasiqë të kullë është i në rrahme Këtu këtë kontekst për që me më bëmendja Surë Gafër, ajeti 7 O Zotë Jon, gjdo sen që egziston E ke përfshi gjërësishtë Me rrahmet dhe me dhija Me rrahmet dhe me dhija E shikëhulli së më tëjmijë, këllë i shpikën këta ajeti Së fardhët Gjdo her që i zëgërot një rju dhija, i zëgërot rrahmeti dhe kur i ngushtohet dija i ngushtohet rahmeti. Dhe kjo ndodh me këta fushat. Qof edukator fëmijë, qof pran, qof hoj, qof profesor, qof zus, kujtdo qof. Qof shef, si thiet xhailis duroraj. A paske gabua? Aiç ka as edukator me ilm, çka thot? Shkolit e provon për zgjiti, e bësojnë për... apo, ka ilm ose thot normal është me gabu, fëmijë, irië Se ke dit e kështu mëra Ndërsa kursi e dhët Smurë është i mësme dit të ta Në një folë dhëve qari Dhëtë, që se, se ke bo këta Poj, ku të dije që zë ban Poj, shka lind Me, me aparatët të cilat Ti i folë me Me a gjuh Andër Allah u gjeni Gjellaluhu Thot Në gjuhën e me lacheve Sa ta kanë tham O Zot Zdosen që eksiston E ki me ilm Dhe me Dhe me rahme Gjithashtu në surën E të talak Ajetët dëmbo dhe jetë e ka përmendë Allahu Gjellivala Enën Allahe qëtë e hata Bi kulli shejin ilme Allahu ka përfshi Zësen me, me ilmin e tina Këtu vezë e ka dhe një grumbull të ajete Most mos i përmendit të gjitha Janë ketë në, në këtë kët kontekst Ajo të që në dëshërojmë ta, ta përmendim është edhe detalin Më të vogë që ka përmendë Allahu Gjellivala Cila sfit vazhdon Edhe sotë në botën e shkencës Medicines dhe kërkë kalkulatorave të mëlloj. Apo kalkulatorave të mëlloj. Në përmendje të rigorozë, arabët s'kan pas numër për më 1000. Apo s'kan pas numër për 1000 dhe i shumzojnë. Çe s'kan pas asë numër për 1000 për më 1000, se nuk ju duhet. Për çfarë ju duhet atë? Për çfarë ju duhet? Ato janë kon kur kanë jetuajën kon aq aqsa më 1000, pas 120, 20, 1000, 100 i kanë marrë me këta. Kur ka atë një milioni, një kanë 1 milionë, pastaj njerëzit i kanë shpikë dhe i kanë shumzuar umbra. Mirë. Sot në botën e, do bon, imcijes Zosane ki përshemol, partë i, I numëron me atë at, numëratorin, shpejt Gjithë qka numëron, apo Por ende ka mejt Diçka e pa ditur Për dit e prekim, për dit është me neve Sedim që, sa e ka numërin E këta e ka përmendë Allahu Gjellalë Në Kur'an, dhe djetarë kanë thamë Vajhdën sfida derin këjamet Për cfarë do shkencën Fëtë Allahu Gjellaluhu, që ka tje Surë El El Am, surja Gjasht Ajeti pëzëtën anë tëtë Allahu tëbareke wa ta'la Wa indahu mefatihu l-gajbi La ja'lemuha illa hu Thotë Allahu jellu ala Tek Allahu janë qëlsat e gajbit Si di shkensa, si di kërkush Becë Allahu jellu alu Nuk i din asë kush përreçti Wa ja'lemu ma fil berri wal bahër Ajeti din qëka në tokë dhe qëka në deti Dhe vazhdojnë njerëzit mësme dit që ako ende në tokë Dhe vazhdojnë njerëzit ende mësme me, dit që ako në deti Din diçka e shumë gjara nuk din Shikotani, këtë këtë këtë pjesët ajetës Kjo pjesë ajetët dhe zënë, bane men Vajhdojnë sfit për njerëzimin Me gjithë raketat, me gjithë armët bërthamore Vajhdojnë këtë pjesë mësme dit Që dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Dhe nuk bije Një gjeje the Vetëm saj sa edin Dhe na kemi përmen këtë shembo Nga së është gjigant E tani këtu e ka kontekstit dhe ilmet Një gjeje the Edin Allah o pse ka ra A më në diti kështë pse ka ra Që që tash Tu konë qëtu pale sa gjeje dhe bini ashtë A e diti pse ka ra A e din sa ka ra A e din sa ka në bejt Veshë që të në gjami Po jashtë Nëse shkom pak në mahal Për nëse dhe në qytet A di sako druin vëzër dunjaja A di sako druin Vesh druin së një njëf Po gjethet e tyre Kur së një njëf Për shka është për me në këtë kontekst vëzër Allahu gjithmon lën alamejten në tokë Për me i sfidu njërëzit Numroj gjethet Nëmroj gjethet Thëdë Allahu gjellu ala Vala habbetin fi dhulumatin Fi dhulumatin ardi Vala ratubin Vala jabisin Illa fi kitabim mubim Dhe, dhe s'ka ndë një farë Kokër që ka hinë tok Apo t'je E kje rëtë mi metrë Njëri e ka tokë dhe E punon e ta Sa farët i hedhati Po sa farët i, hedhati, po sa farët i hedhën në tokë ndu njo Dhe dhe Allah u gjela S'ka ndë një farë jo Farët, farë, farë nja Vetëm se e din ku kara Këtu mbin, këtu zbin Këtu mbin, këtu zbin Pse Edina i gjelë, gjelë, jo veçkaz Valarat të bin E asë dukado një pjes e lakt E asë dukado një pjes e thot Vetëm sa i edin Hedet fara Në një tok pjellore, një jo pjellore Një nës fari thot, shkotit e posht Tjetër istot, joti me shkue Një njës tokit do të pranoj, tjetër istot, istot, istot, istot mos e prano Kitë kjo dhe zërbot me il Andaj Allah u gjelë, da shka, shka përmen Illa fi kitabin më bin Dhe kitë to i kemi të shënuara në liber të qartë ketë fjalë që më të shkruara në libr, në libr të tjetër. Analiza "illi allahu jallahu jilalu" e parë që duhet ta ta kuptojmë është që të besojmë pa lëkundje se ilmi i Allahut është i pakufizshëm, më i porsosuri nuk i ngjasonati ilmit asnjësend. Nuk i ngjasonati ilmit asnjë asnjësend. Dhe këtë kontekst Sheikh ul Islam Timia ka të shkruar disa prej librave dhe në kontekstin e filozofëve Të cilët kanë thanë se Allahu Gjelaluhu I dinë gjërat e përgjithshme Dhe nuk i dinë detalët Nuk i ditë me irimi me këta Por shkurë të me ishtë të përmenë nga se jemi të imri Allahu Gjelal El Al Alim Pre tëre i cilët ka thanë këtë Këtë uh, uh, dëshim është dhe njërë i cilët përkatsun islam Ibnusina I cilët është një orë për mjekësi Ka thanë Allahu Ja'lemul kullijat ja A i dinë të përgjithshmet Nuk i Kur e kanë përhap këtë teori, e marrë nga grekë nga Aristoteli dhe Platoni, kur e kanë përhap këtë teori, dhe e kanë pasur tek njerëzit e rëndomtë me me natyrë të pasme nuk shkojnë kjo. Dhe kanë thonë si kam mund si Allahu i la më spi dit, e kanë gjetni hile për më çarkullu e çarkullua këtë këtë çipe. Cila don hilia? Kan thonë i madh i smirët me të vogla. Donë? Ne ata kanë vendosur këtë, se Allahu nuk i dit detalet. Po i din të përgjithshëm. E disi që të e ka bëtë tokët dhe ka thonë, bani u që ka duni me tokën. Pas tajtë e kam po që kjo nuk pëshkon dhe njërësi që kanë thonë, kjo është sikur mbreti që isë miret me detale, o miret me gjera të loja. Pas e shikru samdimje ka morë të ta dhe fjalë për fjalë e, e ka rënua, se kjo nuk shëndron. Dhe kjo krasim me zë mbreti dhe Allah nuk është i, i qëndrushën. Ma dhe kjo krasime me zotit dhe njërësve nuk janë gjithmonë mut l Apo nuk janë gjithmonë, mutlak Madje vetë Shqypja e Arabëve kure kanë adhuru gurin Dhe kanë bëshirë po të Allahu Gja cila ka qenë Kanë thonë, se po hini me bëshirë po për me shkute Zoti Kanë thonë, a e kini pa mbretnit Ta e që u dikanë si ndërmjetës së njete aje Ka thonë, Allah i shtu i madhë Ja qonë dikanë, mësani afrohësh Ne ja qonë në një aridhën dhe mësani afrohëmineve Allahu Gja lëve ka thonë, kjo nuk është, kjo nuk �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 Pra të kanë thanë, Allah i ditë për gjithë shme, që e toka, pa së thajë smirit më shakon të tokë. Tho që e kërshëm dhe mje, realiteti kësa i fjallë është se Allahu të jetë i paditur. Allahu është i matë për kësajna. Dhe mënë Allahu Gjeli Gjelalë dhe zërë dinë detalët, kë nuk dhe mënënë se mirët me ta. Janë dy, dy raporte, raporti e di dhe raporti mirët me ta. Për shembol, Allahu Gjeli Gjelalë hu thëtë në Quran, në konteksi e botës t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 Cilin vënësh çka ka merituar. Andaj ky krahasim mes krijesës dhe krijuesit është i gabuar. Cila është e vërteta? Ose Allahu gjatë din por çdo detaj sa ai ka krijuar. Realisht, gjërat e përzjeshme nuk ekzistojnë pock ajo që nën është në kokat, në kokat e njerëzve. Kjo është mësimi që ne zër, e, kemi në mend jetonë. Evon qaimal juzi, Allahu. Kemi firmën neve kujti kujtohet kur kemi fol pak për surën Al-Fatiha, vëlimin e tafsirit atje. Ibn Qajmë e Gjëzirë ka thënë, këtë Kur'ani në surën Fatiha Këtë Kur'ani në surën Fatiha Pastaj fillon e detalizohë në surën Bakara Pastaj fillon e detalizohë surja Fatiha në këtë Kur'ani Pra raporti është këto Surja Fatiha është këtë Kur'ani Po të të së në nëzirë gëta Edhe shumitë që njërë së në nëzirë në këta Pastaj Allah u gjithë ka pru surën Bakara E cila detalizohë surën Fatiha Pasajë nëse në kupton aty vjen Ali Imran 5 Anam Araf Al-Tawbah xumara deri në Funsurave. Këtë kjo do të shkashh, oj detajizim. Nga detajizimet që ai ka nxjerrë bon kayme juziye, por për surën Al-Fatiha është ilmi i plotë Allahu xhëlal. Tani surën Fatiha këtë di. Po, shtaz do të flasim mbi surën shka ze dim, po çka e di? Elhamdullahi rabbil alamin, rahmanur rahim, malikajoumidin darim fo. Shtat mund të ham dit farsela zejna. E bon kayme juziye thot Nga kjo surë Në dzjerim Ilmin e plo të Allahut Për gjithë shkat që ka egziston E vogël dhe e madhe Dhe kjo nga shumë kande E para Shikotin Nga dhe zë kur lezun e surën Fatiha Pse është bo kjo surë ka të shumë e madhe Dhe ka thamë për nga në berja lehi salatu selam Këtë surë më ka dhanë veç mu Allahu Gjell, Gjell, Edhe u me ti tem Kërë kërë asit Veshtë ne, vesh, vesh neve së si ju me të në ka dhanë Surën e Fatiha Shtesë kësaj na ka bëu farz, s'ka namaz pa Fatiha. Kjo është kërësi, jo. Njerëzit më e kuptuan surën El-Fatiha, çka e fai në modërnash. Shiqoni vetëm një ditë në detaj. Do të më kaj melodië e para. Kamalu hamdihi. Wa kayfa yastahiqqu al-hamda man la ya'lamu shay'an min al-alam wa ahwalihi wa tafasilih wa la adad al-aflaki wa la adad an-nujumi wa la man yuti'uhu mimman ya'sihi wa la man yad'u mimman la yad'u. Shiqon Dhe fjallë alhamdulillah, që ka thuët, të gjitha falendërimët dhe lëvdata dhe me njo i janë për zotin Thodimë në kaj me njëzje Kjo është argument që ajo është i dishëm me përso smërinët i në dje Ka thonë, sepse, a i ka thonë falendërimët i takojnë vetëm Allaho E si ka mundë si dikujtë mi taku falendërimi që li zdi Njani që li zdi mi thonë, të falendërojna për këtë, për këtë, për shka kime falendërua që ka zdi Maje falënderimet më erdhën ças sa dy. Fakti që ati takon gjitha falënderimet, çka argumenton? Sai është i plot plot dishim. Pse e ka thënë? Si mund të ti takon falënderimi ai i cili nuk e njeh botën që ai ka krijuar? Dhe gjitha hallet e tij, dhe detalet të këtij universi, dhe numrin e yjeve, dhe numrin e planetëve, orbitave, ka qarkulluar. Dhe atë i cili i bindet, dhe atë i cili si bindet. Atë të cili lutët dhe atë cili si lutët Shikodhës, edhe që ga fjallë, Elhamdulillah Dhe dy përnë kajimi argumenton se Zotë i gjithdishëm Argument se së mujna nga mi thonë dikujt Mi njojët janë për ty Falëndërimet janë për ty E ti më smukon i dishëm Ajo është i plot dishëm, i gjithdishëm Këpara, edyta Ka thonë, edyta Enë, hadë, në stëhilon e dyta. En, hadha, një kune ilahëm Wa e një kune rabben felabudelillillahi l'mabud wa rabbi l-mudepbir min en ja'le me abidehu e ja'le me hale ka thonë, o është e pa mundur mu konë Zotit Gjahil Subhanehu e Teala Andë Allahu Gjillegjelalu dhe zekur i ka mohu ortakët qka ja kam përshkrujt njerëzit Zotit Gjillegjelalu me qka i ka rënua qofëshin ata ortak të kryuar nga dora njerit qofëshin ata të, të lafdruar të Zotit si pengabar pra dhe njëher njerëzit i ka nadhru gurt Edhe në njëri ka në dhru për nga më bërë Qish dhe qovë dhe Allahu kër i ka Ka dhru se se merita në dhurimi Në qëka e ka thonë Ka thonë nuk folin Nuk dhejojn Nuk shohin Nuk gëdasin Nuk lëvizin Qa kjo? Okay, Gjehel Apo Allahu gjelëna Allah, të rekon për Ibrahima e Salatës Kër i ka fol bëbëzver Ja abeti Li më të abudu Ma la jesma'u Wa la ju bësiru Wa la ju gni anë këshejë Ka thonë o baba jam Ibrahima, O bava jem Pse pa dhuron një guri I cili Zdo gjon Shqe Dhe kur gjon As nuk t'nin shka i ti thon Edhe nuk mërët me t'ba do biti Ti i te majt ta tis, Sa t'u t'majt ajti Ti i te majt ta Abo Dhe Allah u gjela Kër i ka përmen Për nga mbert Shqe mu si Isai e selam Që është ta dhurue Edhe Merjemja Nona e vet Aleja e selam Që është ta dhurue Që ka përmen Allah u gjeli gjela lu Ka përmen Dopësin e tëre, madinë tërë, se nuk e din kur dësen, nuk e din çka ndodh me ta. E ka përmend Allah ushimin e tërë. Ata hajn buk. A da? Hajn buk. Djetor kur ka përmend, ata hajn buk çargu menton. E ka pas për e ka përmend këtë çka është e kançshme, por më e përmend fundin e bukës. Ku është fundi i bukës, zot? A mundët njëri i një një cili ka, domthon, at procesin të fundit bukës, bukon Zot? Hasha. Çiqalozi sa sti thot, çmuret mundon Zot kë, se kë ha buk Qka është përselim se a buk Se më fënd bukës e dini Ketë qka ndohë Andoj të thëti përnkaj me gjëzje Si i mërët më konë zoti i padishëm jo, jo, Asë një padihës guzën më egzistuta Po duhet me konë Dija e, e plot e tina Pas e thotë Do e mos zoti duhet të adin gjendjen e Adhuruasit Pra e Allah u gjiloha e din gjendjen E ati cili e adhuron Dhe ati cili nuk e nuk e adhuru E treta Shikonë Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ka thon dhe këtu argumenton se Allah është i gjithdijshëm, Rahman, Rahim. Ka thon si mundet me mshiruot dikush, dikant që se dikush është ai. Dha amëriton mshirën ajo. Çiko se ka nxjer? Rahman, Allahu është Rahman. Argumenti se Rahman është dhe Pshimu, i dijshëm, pse pse mu tigur i thua o Zot mshiro. Në mendimin e plot këtyre të devijuar, çaj si ditë detalet, çish me të mshiruti, ku i jete? Jo, anë në njëri për të një të sallatët bërtitën Allahu Ekber Allahu Ekber Dhe i qundurët ka, ka zotit duke ullut Me zotë nëjë I të gjoj për nga mirë i së sellim dhe tha Ull një zonat Ull një zonat Ajë që ka një të thirë So shordaj Nuk o shordaj unim Ma dje tha Ajë është maha for juve Se sa këtë litartë Shka për imban ju Ka fështë e juve është maha for të sa litartë Në kuptimin a fërsisë Për mja u përafruhe se sa është afrë Allahu të bareke E katër ta, të mën di mënkajim e Gjozia Malik johë midi Argumentonë së është i dishëm Shikot dhe zërë, ndajt djetarë kanë dhonë Me e meditu njërzit surën e Fatihah Sakan jetë bashket, kur së një një njerën kërë të dobi që ka i ka surën e Fatihah Dhe na kemë përmenë këtë dobi nga i mënkajim e Gjozia Malik johë midi Ka thënë e ka vërtetuar pushtetin e ti E si ka mundësi dikush me pas pushtet, të plot e nuk e di di çka çka të bot dikush aty A mundë me thënë Allah u gjelarune, malik jo më i të din, a se di do më ka në hik, s'ka mundësi Din gjithë shka për gjithë kan E pejsta, ka than, i jake na abudu e i jake në staim Argumenton së është i dishëm Argument se i jake na abudu e i jake në staim, që do më than O zot, vetëm ty të adhorojmë dhe vetëm prejteje, ndi më kërkojmë Si ka mundësit dikush i kërkon din A i nuk e di gjendje në këti që apo kërkon din Qysh me kërdi mundë se diku i e Se di qka do Se di këtë qka ashtë Abo Dhe kjo neve në ndovë Njëherë t'i thue Të thot dikush Apo ma ndrejt që ta T'i thune Unë e bënd një mu për po të një moj Po s'di e A, a më në shështë të zoti më kona Hasha do kella A dojë sa shërë në shështë me njeri ju me dit Se zoti gjell, -Gjell I dinës së ratë alë mëstëqin Argumendo në së është një gjithë dhishën Ka dhanë Fakti që aj I drejtohët I gjithë Të gjithë pyqësit Të gjithë kërkusit Që ti uzzon Si ka mundësimi uzzue Pa i ditë detale Kur ti thu ozot uzzon A i duhet me ditë tije Kërkesën Uzzimin Ka me të quë A i dhu ozot uzzon A i të uzzon Nëse e dinë Subhanehu Va tjale Eshtata Ka dhanë Kjo në hu I dinë sërata lë mëstëqim Sërata lëdhinë në amë të alejim Në uzzonë në rrugë në atyre Ti ke uzzumet mirë ata I ke begatumet mirë ata Kjo qka argumenton Sa i uzzon Do i uzzon E do i lente Dhe viduar me ilmin e tina E teta ka thonë Koni humun imen Fakti që aj Dikujt i e begatia Dikujt si e Për qembo E ndodh E ndodh Profesori Prindi shef kujde si e kujdese e kujdese e sadish dakor e ka 2 veta 5 veta kujdese e sadish njoni ti jep diçka te tjetër di me ort po shem ne i padish me thon e pse i dhave kiti qe ka shki qe ka çka i thu ti e di unë pse ja vti çka ose fëmijët u njoni jep ni di diçka te tjetër pse i thu e di unë ti i thu unë e di pse ja kam thon para me allah u jelova alla laza njona bu fuqara njona zingen njona bon smut njona lesnoş A mundu di kush më revoltuu zotin që më thon pse ti i bën këto? A unë, unë e tisla na dikush më diku në opozitë fëmitë t'om? Më tort ti kujia më thon ti o kuji ti spodim ndikuj fëmit. Lëm i mua. Ç'ai thutë? A vao? Nuk di ç'ai thutë. Ç'do ku pikto? E ç'ish mundet në univers d'Allah ot ti më thon ç'e ozoti a ke lan fukarat, a ke harru këta ose kishë meriton mund kon këtu. Andaj këtë është përzihrje dhe me një form tjetër është akuzë Allah se spoditit Ata ka pas plëpi se lefi Që kanë fanë Ai cili ka zili Ata akuzu zotin e vetë Se spodit Që mund njoni Allah Allah jep njoni, njoni një begati Qëfar do qofta jo? Edhe ti e mërë zili Realisht qka po thue? Pshemu, kurune e kam zili di kanë Qka po fam? O zot, su do është që kjo Që kjit me pas që kjetë begati Po mirë kjo qka është? Su të spodit Su do është për ta Për mu odo është kjo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 O Zot, skedit të Se dhash me va këta pasanik Mu ha dhash me mba E tja, mu nëshmi ka të zoha tina Se aj, që ka dhut me va Aj, ban, që shdi aj Dhe aj din gjithë shka Subhanahu, vëtjala Pas e ka thonë Enanta, ghejri l'mëgdub i alejhim O Zot, mëstaban, për e të rësët Ti e ke zbit hidrimin të nëmbita Ka thonë, ka unuhu qëlluban Në alamen khalefe Ka thonë, fakti që aj është hidruhe A ti cili ka dalë kërqit Përshemi, Allah me njënin është i knasht, me njënin është i dhnuë Shkoj për në kajimi thot, këja argumendo sa është i dishëm Me ti i dhnunë, me ti jam i, i, i knasht Se i dhnu me këtë, se kemë, se më kangua A i din, se se kangua Andaj thot, fakti që Allah i dhnot me di kanë, a i din detalët Subhanahu, po e tjale Pase ka thonë, el ashir, ka unuhu mujazien Judinu nësebi amelihim, johu me dini Ka thonë dhe dhjetëta nga surja Fatiha është dita e gjykimit kur Allahu, zjar, gjennet, Allahu i jep problemet. Njëri nëstin xhar, ndonëse në xhenet, Allahu na bëjën aty. Fakti që i don Allahu kështu. Ha? Dhe shikoni këtu vëzën, mund ta mund ta lidhni këta kur dikush sot ju thot për shemb, a ju pomenojë se kën xhanamian? Ju pomenojë se të makse kën xhanamian. Se na e këna edhe, kanë jenë edhe, s'ka ndonë ashtin aty, ka ndona enola. Kështu, kështu perceptojnë njerëzit. Po vezë besimtar di çka bëson, po Allahu xhënël xhelal. Ai beson se shumica kanë me një zjarr se Zoti ka thonë, jo se na kanë thonë. Apo ai beson, çigunë vezë hadith që ka të spothuim Imam Buhari apo nga pejgamberi jon sallallahu alajsellem kur ka vdekë munafiki më i madh, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ka vdekë. Dhe ka ardh djali i ti, tij, i cili ka musliman i mirë, dhe ka li për babën e vet, mja dhan xhubën pejgamberit sallallahu alajsellem. Për që finë të të përnë me jabohet Këmune përra më, më për duke se Për që finë me jabohet Dhe për nga mirë i unë um, së vësëllëm Monë me këta Ju shumë për ishtin një në gjene Mose të fjalit që të të të lidi me këta Edhe për nga mirë i sem Ja jep Dhe ja falë gjënazën Dhe lukëtit për ta Edhe vjenë omër khattabi Omër i më të khattabi Thot shikosh, shikosh ka i thot Dhe tja në surë Allah Zotë i otë A skandalu me, me bëllutje për munafikat? Dhe ka lezun një ajet, për amë nështë është, omërëm këtët të avi, i lezun ajet për nga më berit Allah, të ale i sallatës, ma di në gjinë sajë Bukhari. I thot, atë ka thënë Allah, u të bare kjo e të arra, i stëgfirlëhum, au la të stëgfirlëhum, wa in të stëgfirlëhum, sëbëjnë mërra, fe la një gfirlë Allahu lëhum. Kërko fali për ta, Sa? Shikot, tash, që ka i tapen nga mesan njëri i mëshirë shumë që ka thot ama ka dalim piktina dhe ka dalim zotë gjeli, i gjeli gjelële që ka i tapen nga bedis në sëllëm tha edhio omer dhona mund ka zibë kja jet edhio omer dhona unë këta jet tha po unë e ka, ka mu lut në bish të adhët her ha unë e ka mu lut në bish të adhët her qështë të e ka ku këtu pen nga mesan allo ka thom edhe shtë të adhët her mu lut si a fali për mësëm ka thom dhët lut në m Kushtu e kuptoj Në bish të dhe Ata re la unë khattabi Pas e Allah e zbiti një ajet tjetër Kur dhe se tha qifti kti La tu salli alla Ehadimin hummete Ebedem Kur dhe se qifti kti mëna fikave Kur mos ja u falmo Ata re tha ka një nësam e tash Mukri Kur mo Ama kur më kalon 7 dhejt Unë e me 10 dhejt nashta ja fal E ta një dhe dhe shka ndohë dhe këtë Me këshur me të pengamberi të lehi sallat dhe selam Qele një rukë Qele një rukë Apo Ma djetë Shikoni ma në men të agja i ti kërë i pa të dekë agja Masi ka dekë Masi ka dekë Jo përra zemë e dekë Masi ka ndrujet Ka thonë Prap ka me lutë Allah Muska o diçka Prap ka me lutë Se kjo është zemre Muhammed Atër i tha Allah U gjellu Allah Sja falla Po masi dhe mënë Të kanimu që kash Do t'ja lehësojna azap Këna mi avesh një par nalë të gjarrit, i vlojnë trumë për ati gjarrit, mirë po për gjenemi të se njërë në korë. Këtu janë dhe raporte. Raporti pengamberi se zellëm, me këshyt me pengamberi se zellëm, a i një der me gjithë, fa, fale. Ama Allahu Gjilal nuk ka emocion e o dhe zellëm, nuk ka anaj, haqa vë kelle. Ha, gjuna, kështash, Allahu Gjilal, na kemi përmeni, dhe ka përmeni më një bidunja nga hadith Kanë me qajt banor të gjenemi të gjak Mishlu a njët lëndrojnë A më në parë mduve zëtë këtë sken A njët duke lëndru mbi të gjak Nga lotët të banor të gjenemi të gjak Ti me e pa që këtë sken Një anën që shtu shka thu Hasmi ma i madhe jo ti mu kam Dikur ki me thonë quk, quk, qu, leje Bolë, bo, dama u shfruina Allah u që le thotë përgjithmonin e ati Pse? Paj nuk më nuk më më emocion Të ka thonë që duñë mo se sidh dhesh s'kam u kthim a do me votë ai gona me kët puna provoj provoj a doj Allahu dha thot, thot sura tobe feli dhahu qalilan felyabku katiran the occasion when i got a pot kan me qoj shum mos i van do vi nuk i van do vi and ashiqash qallu di bon kai me xhezië fakti që Allah i shtiton xhenen e don xhennet çfarë ku mendon esas argumenton sa me dië ish ti këta edhe ku na thon njerëzit po kadave se keni ngushtuar do Shko, dhe zënë la asë se kena ndorë me shtinë gjenem dikan Anë gjenet Kërkaniq As vete, as vete Kushe di ku ka me shkua Allahu gjelë gjelaluhu Për nga mbeni sësëllem një periud Ja ka zbit një ajet Kull, ma edri Ma jufalu bi Walabikum I ka thonë Muhammed sësëllem Allahu gjelë gjelaluhu Dhe kjo ajet është pëzullu pasaj I ka thonë Thu ajo Muhammed Aleysselam, thu ju njerëzve. Nuk e ndi çka ndodh me mua e as më Juve. A dini kur i ka zbithëkaja e pajgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka dekni fëmi, ka dekni fëmi prej muslimanëve. Ka dekë. Ka ndruhet. Dhe Aisha ka thon, radhiyallahu anha, "Osfurun min asafiri al-jannah." Zog bi zogëve të xhennetit. Zog bi zogëve të xhennetit. Fmi, kadek, pi muslimanve Zok, i zok, a që shtoj njës Da po me lache Për nga nësëm tha E që ku e diti o jashe Ku e diti o jashe E tha Allahu qëve më ka thonë mu e Unë e Muhammedzëm nuk e di që ka ndonë dhe mu Ti pika për di Ma vonë kanë zbita ejtet se ti o Muhammed e kitë faljt Këti më vonë Ato aditët që janë ki i pari një në të ebu bëkri Këtë nësën, ka nërë ma vonë dhe zëmë Mirë ponë fillënim për nësë Ando kërë ka po të një sahabët duke shpalë di kanë, kynë gjenetë, e këzovë gjenetë, ka thamë, kujetini ju përë, kujetini, pasaj ma vonë ka nërë disa pëzullime. Andoj, i përnë kaj me gjëzje e thotë, fakti që Allah i qënë do në gjenetë, do në gjenetë, këtë këta banë, me dijen wa uh, kjojbisimi dhud, kjojbisimi pashka, e di subhanehu vë talë. Kjo është mësimi i dytë, kjo është mësimi i parë që ka e përmendëm, nështë mësimi i dytë, nështë në duhet si duket duhet ta vazhdojmë edhe një ligjëratë të tretë të ta përfundojmë domoshemsimi emrit El Alim dhe Zot patjetër e kemi për çfarë për çfarë arsye na mund ta dejalojmë mësimi i emrit Allahut i dijmë na ndihmon si mi kuptojë tëra emra për shemb emri që na vjen Merav është emri i Allahut dëgjues na kur ta shpjegojmë na dëgjimin do të më kthejte se deja argument Përshimu, do të përmenë me na, këtë nga venit i dëgjushëm, a i dë, ai dëgjusi, përshimu, nga të njarë dëgjojnë, apo, që e sa, sot të e kje dëgjuh, kje ti gjelatë, ose të shkoj para dhejave, qële akon përshimu, keqë që kje na folë para dhejave, unë e vetë se si di, unë e vetë se si di, sepse unë e dëgjoj, e kam dëgjuhet dhe unë e ashe e kam folë, pe kam harruë, ta shqiko që shlithet dë Subhana huva taala. Pala semedhu Edin dhe kur thuat Edin dhe Edin për gjithmonë. Shikoj kjo është e lehtë shumë me me eliminë. E por më vjen mësimi edhe me këtë a përfundojna, pasaj na ngelen disa përmendjeve të për, për të cilat duhet për të përmendni por për Allahun te bareke hu taala në ë porositë e imet Allahu xhala i dish. Për encima dozë e çë i kam përmendur të taret është Sallallahu xhala e ka zbrit Kur'anin me elimë. Dhe kjo mund të lidhni edhe me do të thonë botën bashkohore se përshemu Allahu Gjellan kur anë shakas bi vëzër ka fol për veti ka fol për pengambert dhe ka fol për ligjet e ti dhe pengambert kështë kërgumë mënë për anëve Muhammed Qudbë i Rahimahullah thot prej akuzave më të mdoja të ligjvënjës nga dora e njerëzve është akuzan daj Zotit për gjahaj kjo është në dërdhë veti për se shkurtimishti Emri Allahu ti gjithë diçën. Folksi xheneri u thot un do ta vendosin i liç tri, un e kam e vendosur. Çka argumenton ti çka e para? Sigur tham se zilia është akuzë për Allahun se gabem ekë vendos. Ktu çka është? Kur thot dikush këtë, na kenë mund mbledh me e bë hallallin, çka doin ana, haramin, çka doin ana. Çiji bie kjo? Po mirë, asha nuk ka qriu vajhëllësta. Subhanallahu Teala. Ai ka thënë çka është kjo haram, ti thujo, unë vaj të kallzoj ka Allah. Hicpa hi ma fel Që kjo shka i be dërqitu Dërqitu shka i be Se aj që ka thonë zinaja haram Ska dit Aj që ka thonë me vjeta haram Ska dit Aj që li ka thonë du një mengu vesh pengamberin Ska dit apo E ki ka dit E shikonu dhe se sa ku ze madhe për zotin Shumë ku ze madhe Shumë Allah u gjelë a thotë Kushtu nuk të e ngonë Allah u dhe pengamberin se zellem Ajit ta kongejn e një Një një thotë ja Që ish qitetar është aj Abdo në ajit i deni fjalë të ndjerë zotë. O vëzë kjo është shumë punë e madhe. Allahu kur thotë kjo është haram, rakia është haram. Ço është ai më thon, ti nxehën një senjal eki pari, rakia është harama. Po mirë, kili rakim, çka argumenton? Po ti s'po di. Shekën në senjal me bar rakia në ram. E tani kjo vëzë më thon Allahu s'po di, çka i bje? Me dal bife. Skopi, ti sheg ti sheg argumenton në dish, hajde. Kur i thu Allahu, o Zot, këtë haram që i kibot ti, çka i kibro? Ki, Do nuk përkojnë me xhekolin. Do nuk përkojnë me kohën. Të nuk janë këti zamani E mirë une, që këmë zbritë une Gjehel këmë zbrita Ignorantë këmë zbrita Andoj dhe zërë Prej pësime që ka mërmendje të ardhipon Kaj me lëgjuzie ka Ka, do mon është prazë në argumentim Me ajete dhe hadithe Se liqvënja E dorës e njeriut Ku ati ku e ka prej Allah Jo ati ku se ka prej Ku Allah e ka prej Si që janë farzët Dhe besimin zotin Dhe halali dhe harami Që ka i pje kjo? Komplet rëzimeja është Se ajë që kaj ka zbitë të gjahil Ajë du të minetë masë se fjole Ajë që ka thotë Ju Këtë shekull ala me kuram Që kaj themi neve Zërë A jem me zotin i cili o gjithë dishëm A jem me akuzën dhe i zotit Se është i patishëm A ma këta dush me majtë në agirat Unë ja majtë qilit këmë thonë o zot Tina pa të zbitë shekullin i stënja neve Zinoj e halam Verë në mësë me pisi verë Po, në thëjshin e vera ki A ndëshka ta për nga meri Se se në hadith e këndëri më në Bukhari Tha ka më arë një zaman Njesë kanë më janë ndru e më ratë gjëra A po, thotu në I thuti përshimë, a e ki gruje? Thot, jo se kam gruje E po, kanë a zina E thot, se janë zina, po jam të njëftu Këtu nuk ka dëjan E ki gruje, a si ki gruje I thot, njëftim jena A raki kjo I thot, kjo freskomi në me këta Kjo e ka pë Oma besitari, e din qarë Allahu gjelua ka vendus dispozita Ligje, norma, kushin thënë ato Pahin detale E para që ka shkejle aty ranë është se i ka thënë Allahu Ti ke thënë haram, në athoj në halal E që i bje se ti i një randë Hasha dhe kella I madhështë Allahu gjelua Që ka thënë zulum qarë Dhe pa drejtë dhe njërës në sidët Nuk e njofinë Allahu në të bare kjo e talë Andaj, nësimi i dy dhe zërcili është Se ne even n A i tha që kjo halal, halal Haram, haram Qy është be A i e di Të e ki pa përshembo sot Ta morim një shembo Qyko qy është qy përna hipin do në qaf Kër përshembo Edhe pse na e përmendëm Se neve nuk dalmi me folë kompetencat huja Kërës jemi mjek Po qka përna thojnë Me ba me dal këndër mjekve Ta më shenjë na facebookin Mësë me majtë maskën Ndojnë në dënim A ba Me dal kër ka karantinë Ndjeknë me policitër të shpia Mirë, ketë kjo psenit e bo Se ajë qka është i dishëm ka thënë ruju Ajë qka i dishëm ka thënë ruju E ti si të po është i pa dishëm Ka penalti Në regu, të aman Ajë që i de ka bo haram në një sen E thotë mo E ti se di, une e di e prejki Po mi dhe zë nëse ti e sot dënon Ajë me këto pare ose me di qka Qka ban zotë i botrave Qka ban zotë i botrave Ajë qka ban, momës e prejkë E une e prejki Më ka gjena më bërta, ka dënin A në dhe zërë, halali dhe harami Borojnë nga dije e zotit A i ka thonë zinoja haram A i ka thonë namazi e fart Së këna thonë na thon A i ka thonë jep në zëqatën, së këna thonë na Pse 2.5, a i ka thonë, në së këna thonë Pse me a gjurë Ramazonin A i ka thonë, në së këna thonë Pse me bo haq A i ka thonë, në nuk i në thonë Arab të kanë thonë, pëjonsam I kanë thonë pë Çi gjojë, çi fal, çi të mund të far mendjen e e e e Çelbur dhe jo e shëndosh. I kan thon çka tregtia, shkoj e blej unë me shumic bazë danor, etje drag, nichin dano. Randu vitu, po. Ka vonja e 800 € ja mar sismik tani ja mar ninizet. Kuha dallimi. Allahu xhall, e regjistron surën Bakara. Thank arabët, kamata trektia, njësaj qëka tha Allahu gjellu alam harram Allahu rriba wa ehella Allahu lbej Allahu e ka bo halal trektia e ka bo haram kamatën e para a si dush me ta shpegu se ka dhe shpekim tjetër a ma fillimisht, ma e men Allahu bëllat, o ti ashtë që gjë haram, që gjë halal a si dush me dit, ka edhe arsi e logike Se ti të nejtë të, nejt të shpija, mi, mi adhon dikujt një qenë, e mi prit djë qenë, a zullo ma jo. A ka do një njërin dë një, me nëzikë që në është ka thotë, ti shkon në kina tje, raskapitësh, shkon në Turqi, e shkon në vendet moja, e lodhësh për me morë një mallë, edhe vjen këtu i fiton një zë dinar për qasaj, edhe njëri mi dhënë, mësë më vanë zullo ma vdo. Se ti e ke blenë Turqi, këta dhotera, mësë më ashtë dim dhe jetë, a ka di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 Kyoj vetë ajo është ka e e kemi përgalit për sot ndërsa ne vetë na ka bëjë disa premësimeve, pse koha nuk na nuk avlemton pra mësimi i ditës është se Allahu xhëlal xëlalu e ban halalin dhe haramin me ilmin e tij, na nuk ka Allahu xhëlalu wala asnjë njerrants e nis Allahu te baraka votana se Zoti onxhëlal xëlalu na mundson me kuptuar emrat e Zotit dicite ti ti besojne ato qe çdoan Allahu te bareke we teala ta dhuroin Allahu xhelal nepermet qe ra emrave sicive qe se Allahu xhelala ka kerkuar Kur'an qe ti lutemi me emrat dhe sicite e Zotit te bareke we teala eluhu Allahu te bareke we teala qe Zoti i onjlljallahu tiro al musliman qe dit qe jan eluhu Allahu te bareke we teala qe Allahu na ruan nga semundjet eluhu Zotit on te bareke we teala qe Allahu subhana we teala namon son qe خلو من هذه الكriz و من هذه الدرني كيف تصنع انت بريطوه شو شريت الناس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب